«Углас Адамс Путівник по галактиці для космотуристів Роман Переклад з англійської Журнал Всесвіт, номер 8 за 1990 рік Читає Микола Козій Джону Броку та Кварі Горст, а також усім іншим Арлінгтонцям. Сподякою за чай, співчуття та канапу. Далеко від центральних магістралей на західній околиці галактики у Глушині я непримітне жовто світило. А за 92 мільйони з невеликим лишком миль від нього, по геліоцентричній орбіті, обертається нічим не показна блакитна планета. Вершини еволюції на ній форма, що походить від приматі, яскравим свідченням примітивності цієї біоформи, може бути хоча б той факт що її представники досі вважають найбільшим досягненням технічного прогресу електронні динники. Єдине, що по-справжньому хвилює людство, саме так називали себе представники біоформи блакитної планети, так це проблема, як досягти загального щастя при тому, що переважна частина мешканців планети не вважала себе щасливою протягом більшої частини свого життя. Було запропоновано чимало засобів вирішити цю проблему. Більшість із них мали на меті змінити переміщення маленьких зеленкуватих папірців. Та хоч це і дивно, самі зеленкуваті папірці не вважали себе нещасливими. Але, незважаючи на всі зусилля, загальне щастя лишалося недосяжним. Здається, до нього і не можна було наблизитись, бо серед людей водилося немало ж а більшість навіть володарі електронних годинників вважали себе знедоленими. З кожним днем зростали лави тих, хто вважав, що людство як вид припустилося страшенної помилки, коли спустилось із дерев на землю. Дехто йшов ще далі і стверджував, що життя не слід було випускати із первісного океану. Нарешті одного чудового дня, через дві тисячі років по тому, як одного чоловіка прибили цвяхами до дерева, він намагався довести, що любити ближнього це прекрасно, прийшло прозріння. В одному із барів Рікменсворта прозріла дівчина. Вона знайшла спосіб вирішити проблему, як зробити світ щасливішим і добрішим. Рішення було настільки логічним і простим, що аж ніяк не могло не спрацювати. І саме головне, не було потреби нікого ні до чого прибувати з ляхами. Шкода, звичайно, що перш ніж вона підійшла до телефону, аби сповістити про своє відкриття, трапилася прикра і безглузда катастрофа. Відкриття було загублено навічно. Піде на вічну. Але мова піде не про дівчину і тиметься про ту саму прикру і безглузду катастрофу та про деякі її наслідки. Оповідь також торкнеться книжки з дивною назвою Путівник по галактиці для космотористів. Книжка ця ніколи не видавалась на землі. А до цієї жахливої катастрофи жоден землянин навіть не здогадувався про її існування. Але це аж ніяк не применшує достоинство книжки. Без перебільшення можна сказати, що путівник, найкраще з усіх книжок, що були видані видавничим об'єднанням Сузір'я Малої ведмедиці, мене беруть сумніви, що хтось із землян чув про це уславлене об'єднання. Крім того, путівник – набагато популярніший за небесний омнібус. За тиражем він лишив далеко позаду такі бестселери, як «57 нових забав за умов нульової гравітації»,